13. До їдальні Марнза і Джанс провів Марк, механік, який щойно закінчив другу зміну. Марнза, здавалося, ображала, що їм дали провідника. Заступник мав суто чоловічу звичку вдавати, ніби він знає, куди йти, навіть якщо насправді й гадки про це не мав. Намагаючись довести це, він йшов трохи попереду, але на перехресті зупинявся і запитливо вказував кудись, а Марк сміявся і виправляв його. «Просто тут все якесь однакове». Бурчав заступник і далі крокуючи попереду. Джанс сміялася з цією чоловічою зарозумілості і знову відставала, щоб розговорити молодого механіка, котрий, як вона дізналася, працював із Джульєтою на одній зміні. Від нього віяла глибиною, тим запахом, який повнилося приміщення, коли хтось із робітників заходив до її офісу, аби щось полагодити. Це була суміш запахів їхньої роботи, поєднання поту, мазуту і невідомих хімікатів. Але Джанс навчилася ігнорувати це. Вона бачила, що Марк приязний і ввічливий. Він підхопив її під руку, коли повз них, і збрязкотом промчала вагонетка з деталями. Він вітався з кожним, хто траплявся їм на шляху тими тьм'яними коридорами, де були прокладені труби і звідусиль звисали дроти. «Він живе і дихає, цим не скаржиться на долю», – подумала Джанс. Він би упевненість. Навіть у темряві його посмішка сяїла. «Ви добре знаєте Джульєту? спитала вона його, коли вагонетка проторохтіла повз них. «Джулс! Та вона мені як сестра! Тут у Незумі всі одна сім'я!» Він сказав це так, наче вважав, що решта бункера жила інакше. Поперед них Марнс, деякий час поміркувавши на новому перехресті, обрав нарешті правильний напрямок. За рогом група механіків з чогось реготала. Марк перемовився з ними кількома репліками, що здалися Джан сущою несенітницею. Вона подумала, що хлопець, напевно, має рацію, і що на найглибших рівнях бункера все інакше. Люди тут не приховують своїх думок і почуттів, говорять те, що думають, і всіх їх добре видно, як і ті труби та дроти, що біжать коридорами. — Нам сюди! — Марк вказав на залу, в кінці широкого коридору, звідки долинали голоси, і чулося дзвякання ножів і виделок об металеві тарілки. — Тож, чи можете ви щось сказати нам про Джульс? знову запитала Джанс. Вона посміхнулася Марку, коли він притримав перед нею двері. «Таке, що нам, на вашу думку, потрібно знати». Вони з заступником пішли за Марком до столу, де було кілька вільних місць. Працівники сновигали поміж солів, розносили їжу, не змушуючи механіків стояти в черзі. Не встигли вони всістися на рельєфних алюмінієвих лавах, як перед ними з'явилися миски з супом, склянки з водою, прикрашені шматочком лайму, та скипки хліба. Відламані від буханця і прикладені просто на відполіровану поверхню столу. «Ви хочете, щоб я поручився за неї?» Марк сів і подякував високому чоловікові, який наклав їжу і подав ложки. Джанс озирнулася в пошуках серветок і помітила, що більшість людей використовували замість них масні ганчірки, які стирчали в них із задніх чи нагрудних кишень. «Просто будь-що, адже ми маємо все про неї знати», – попросила вона. Марнз оглянув свій шматок хліба, понюхав його, а потім умочив у суп. Компанія за сусіднім столом вибухнула сміхом, дослухавши до кінця якусь історію чи анекдот. «Можу сказати, що вона здатна впоратися з будь-якою роботою, хоч би що їй доручили. І завжди могла. Але я гадаю, я не маю вмовляти вас зважуватися на те, заради чого ви пройшли такий довгий шлях. Я б сказав, що ви вже визначилися». Він сьорбнув супу з ложки. Джанс підняла свою і побачила, що вона шербата і погнута, а держак подряпаний, ніби ним щось довбали. «Ви давно її знаєте?» – спитав Марнс. Заступник жував глибкий хліб, героїчно намагався злитися з оточенням, вдаючи ніби його місце саме тут. «Я тут народився!» – сказав Марк, підвищуючи голос, щоб перекричати гамар їдальні. «Я був тіні в електричному, коли Джулс прийшла». Вона була на рік молодша за мене. Я дав їй два тижні, поки вона почне істерики і намагатиметься втекти звідси. У нас було чимало втікачів і замін. Дітки мешканців середніх рівнів гадають, що їхні проблеми не знайдуть їх тут». Він не договорив, очі його засяяли, коли скромна з вигляду жінка втиснулася за стіл навпроти нього і сіла поряд із Марнсом. Вона витерла руку в свою ганчірку, запхану до нагрудної кишені, і перехилилася через стіл, щоб поцілувати Марка в щоку. «Кохана, пам'ятаєш, це заступник Марнс?» Марк кивнув у бік заступника, який обтирав вуза долоною. «А це моя дружина Шерлі!» Вони потиснули одне одному руки. Здавалося, темні плями на кісточках Шерлі не відмивалися, ніби професійне татуювання. «А це наш мер Джанс!» Жінки також обмінялися рукостисканням. Джанс пишалася, що відповіла на третій потиск без побоювань забруднити руку мазутом. «Приємно познайомитися», – мовила Шерлі, і сіла. Поки тривав ритуал знайомства, порція новопробулої загадковим чином матеріалізувалася перед нею, суп ще хлюпався у тарілці і парував. Який злочин, офіцер? Шерлі всміхнулася Марнзу і відломила шматок хліба, показуючи, що це був жарт. Вони прийшли вмовляти Джулс перебратися до них, пояснив Марк, і Джанс помітила, як одна його борова поповзла вгору. Хай щастить, сказала Шерлі. Якщо ця дівчина й перебереться кудись, то лише вниз у шахти. Джан хотіла спитати, що вона мала на увазі, але Марк уже знову обернувся до неї та продовжив свою розповідь. «Отже, я працював в електричному, коли вона з'явилася». «Недокучайшими історіями про ті часи, коли ти був в тінню?» – сміхнулася Шерлі. «Я розповідаю про те, як Джул з'явилася тут». Його дружина знову посміхнулася. «Я тоді навчався у старого Вока. Він ще був нічого собі, дід. Виповзав інколи із своєї нори». «О, так, Вокер» підхопив Марнс і повернувся до Джанс із ложкою в руці. «Хитрий тип! Ніколи не залишає своєї майстерні!» Джанс кивнула, намагаючись нічого не пропустити. Кілька жартівників за сусіднім столом підвелися, збираючись іти. Шерлі і Марк помахали їм і перемовилися кількома словами, а далі повернулися до співрозмовників. «На чому я зупинився?» – знову почав Марк. «А, так от, вперше я зустрів Джулс, коли вона з'явилася в майстерні Вокера з тим мотором. Він сьорбнув води і склянки. «Це було одне із перших завдань, які їй дали. А вона, не забувайте, була лише маленькими дівчами, Геш. Дванадцять років. Худюще, мов шланг. Щойно з середніх рівнів, чи звідкилясь там згори. Він махнув рукою, ніби йому було байдуже. Вони примусили її тягти ті здоровенні мотори до Вока, щоб він замінив дроти, тобто розмотав їх на кілька кілометрів та змотав назад». Марк засміявся. «Точніше, щоб Вок змусив мене це зробити». То була така собі ініціація, розумієте? Ви ж теж робите щось таке зі своїми тінями, правда? Щоб перевірити їх на міцність. Ні Джанс, ні Мартс не поворохнулися. Марк знизав плечима і повів далі. В будь-якому разі ці мотори дуже важкі, розумієте? Вони, певно, важили більше за неї, можливо, навіть удвічі. І вона мусила самотужки повантажити її ті штукенці на візок і підняти їх чотирма прогонами. «Стривайте!» Як? Джанс намагалася уявити 12-річну дівчинку, яка тягне вдвічі важшу за себе купу заліза. «Немає значення, волоком, мотузками чи підкупивши когось. Будь-яким чином. У цьому і весь сенс, чи не так? Їй наказали відтягти 10 таких штукенців». «Десять моторів», – повторила Джаз. «Так, а насправді потребували ремонту, може, тільки два з них», – додала Шерлі. «А ж, якщо взагалі потребували», – засміявся Марк. «Тож ми з боком робили ставки на те, коли вона зламається, побіжить до свого старого». «Я давала їй тиждень», – сказала Шерлі. Марк побовтав ложкою в суп і похитав головою. «Річ у тім, що вона зробила це, і кожен із нас навіть не здогадувався як. Вона розповіла нам лише за багато років». «Ми сиділи за одним столиком», – махнула рукою Шерлі. «Я з роду так не сміялася. І що ж вона розповіла?» – спитала Джанс, яка геть забула про свій суп. Пара перестала кружляти над тарілкою. «Ну, я точно пам'ятаю, як того тижня поміняв дроти на десяти моторах. Я весь час чекав, коли ж вона зламається. Сподівався на це. У мене вже пальці боліли. Вона ніяк, ніяк не могла перетягти їх усі». Марк похитав головою. «Ніяк!» «Але я й далі перемотував. Вона їх забирала, а потім приносила наступний. Ми скінчили роботу з усіма десятьма за шість днів. Тоді та шмаркачка пішла до Нокса, який тоді був просто майстром зміни, і попросила вихідний». Шерлі засміялася і втупилася у свій суп «То її хтось допоміг?» – спитав Марц. Напевно, хтось просто пожалів її». Марк витер очі і похитав головою. «Ні, чорт забирай. Хтось обов'язково побачив би і розказав. Особливо, коли Нокс почав допитуватися. Старого ледь правець не хопив, поки він домагався дізнатися, як вона це зробила. А Джулс просто стояла спокійно, наче здохла батарейка, і знизувала плечима». «То як вона це зробила?» – спитала Джанс, вже ледь не помираючи від цікавості. Марк усміхнувся. «Вона підняла тільки один мотор. Ледь не надірвала спину, затягуючи його нагору, але тільки один. Еге ж. а ти перемотав ту штукенцю десять разів поспіль», – докинула Шерлі. «Аго, не треба мені про це нагадувати!» «Заштіть!» – Джанс підняла руку. «А що з рештою моторів?» «Вона перемотала їх сама! Це Вок винен! Першого ж вечора теревенив безупину, поки вона крутилась у майстерні!» Ставила купу запитань, набридала мені, спостерігала, як я працюю над тим першим мотором. Коли я скінчив, дівчинсько попхали його далі коридором, не заморочуючись зі сходами. Заштовхало в фарбувальну майстерню просто за візком. Тоді спустилася, забрала другий мотор, затягло до комори з інструментами за рогом, і там цілу ніч учила його перемотувати. протягнула Джанс, розуміючи, до чого він хилить. А наступного ранку принесла вам той самий мотор, що й напередодні, просто виштовхавши його за рогу. Точно. А тоді пішла міняти обмотку на чотири поверхи нижче, поки я робив те саме на горі. Марн спирснув і грюкнув по столі, аж миски і скипки хліба підскочили. Того тижня я налагоджував по два мотори за день. Убивчий темп. Насправді то був лише один мотор, сміючись уточнила Шерлі. А вже ж! Але вона не давала мені спокою, притягла їх усі назад до свого відділу за день до призначеного терміну, і на цей день попросила вихідний. Вона таки отримала вихідний, наскільки я пам'ятаю, – додала Шерлі і похитала головою. Тінь отримує вихідний, просто не віриться. Ніхто не очікував, що вона взагалі впорається. Розумна дівча, – Джан усміхнулася. Надто розумне, – підтвердив Марк. А що вона робила у свій вихідний, – поцікавився Марнс. Марк занурив свій шматочок лайму в склянку і трохи потримав. Вона провела цілий день зі мною і боком, роздивляючись… «Майстерню, розпитуючи, як працюють різні пристрої, куди ведуть які дроти, як розкрутити гвинт, щоб зазирнути всередину і ще багато всякого». Він сьорбнув зі склянки. «Я ось що хочу вам сказати. Якщо ви збираєтеся дати Джулс роботу, будьте обачні». «Чому?» – спитав Марс. Марк глянув на сплетіння трубок і дротів над головою. «Тому що вона впорається з нею надто добре, навіть якщо ви цього не очікуєте».